Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen den kan du också höra över internet och då, lyssnar du på, då går du in på www.kommunist.se. Vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti om du... Nu snart i resten av landet så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation du behöver. Där finns också länkar till litteratur, till vårt bokförlag fram. Och där finns länkar till vår tidning, Riktpunkt, som är en läsvärd tidningen. Den har precis kommit ut mitt nyt nytt nummer. Och vill du beställa den kan du göra det via internet. Eller så kan du gå in på tidskriftsbutiken de har också den tidningen att sälja där men vill du ha kontakt med kommunisterna här mera i regionen då är det enklast att komma till vår partilokal som vi har i Malmö på södra Förstadsgatan 132 den ligger ända uppe vid Dalaplan där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21 eller så kan du ringa till oss 040-611-8882. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Hans utgivare för programmet är Rikard Steinberg. Har du frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera det vi pratar om så kan du ringa in till studion. Det är telefonnumret 040-4370-70. Eller 040-43-7071. Dagens program blev också ett blandat program, liksom de flesta. Vi ska prata lite om facket och arbetslösheten. Vi ska ta upp frågan om Iran och vi ska fortsätta och diskutera lite kring EU. För Svaldvågorna har inte alldeles lagt sig i, i, efter, efter äh, frågan om eu -valet. Och det är ju så att från och med nästa månad, alltså om en fem 6 år, så börjar Sverige vara ordförande land. Fredrik Reinfeldt ska då vara ledare för hela, hela EU. Han blir den högsta ayatollan i, i Europa. Men nu om det nu så länge. Vi ska börja med arbetslösheten. Den är så, alltså att det är politikerna, det är de som har skyldigheter att se till så att, man, att Sverige inte bryter mot de mänskliga rättigheterna och enligt paragraf 23 i FN-stadgan så är det en mänsklig rättighet alltså rätten till ett arbete för sin, sin familjsförsörjning. Den kränks nu för över 450 000 människor som är öppet arbetslösa och det ser inte ut som om det minskar det antalet utan tvärtom ökar det än mer och det är naturligtvis på grund av att regeringen och politikerna eller riksdagen är så måna om att gå kapitalets örende det är därför man tillåter massarbetslösheten att skena iväg. För naturligtvis skulle man kunna eliminera den genom att göra som kommunisterna föreslår. Satsa på offentlig sektor och bygga ut den. se till så att vi får en riktig sjukvård. Och framförallt skulle vi kunna få en riktig kollektivtrafik. De som läser sig i svenskan kan ju idag läsa hur de... Den eh, trafiknämnden i landstinget, hur de åker egna bilar och får resersättning från, eh, från eh, region Skåne på grund av att de kör med egen bil till, till sina möte trots att de samtidigt har gratis frikort de åker gratis med kollektivtrafiken så ignorerar man det och istället så får skattebetalarna då betala deras ersättning två gånger först genom det fria kortet så kallade och sen genom att de får Ersättning för att de kör med egen bil. Det visar på egentligen vad vi kommunister har många gånger har sagt om just kollektivtrafiken. Den bör byggas ut och förbättras. Vi ser så där i den artikeln hur ordföranden pratar om de skulle ha höghastighetståg med alla möjliga. Och det är klart bra att ha drömmar och, och framtidsförhoppningar. Det tycker vi också att vi ska ha på lång sikt. Men först och främst måste vi säga till så att vi har kommunikationer som fungerar överallt, var man än bor. Det är ju så att ens en gång de lokala kommunikationerna i Malmö eller Borlöv eller i många ställen inte fungerar tillfredsställande. Det är ju inte meningen att man ska ha långt som fanken till busshållplatsen. och För då blir det ju att man tar den egna bilen. Det ska inte heller vara dyrt och kosta fortan för att åka med kollektivtrafik. Det ska vara ett billigare alternativ än att ta ta eh, sin egen bil för annars blir det ju inte tillräckligt någon miljöbesparing man, man väljer ju naturligtvis inte kollektivtrafik om, om man ska betala mer för den än vad man betalar om man kör bil och det, där ser man alltså också politikernas dubbelmoral de pratar om en sak men handlar precis tvärt emot Ja, man, man har ju insett att uh, beskattningen av bensin har ju blivit en stor kassakur. Så därför gör man ju på det viset att man först hör man ju kollektivtrafiken så tänker folk, ja men då tar vi bilarna istället. Sen så, så, så kom, går politikerna ut och säger, ja men vi ska göra det till att, uh, det ska, att folk ska ta kollektivtrafiken istället för, för att det ska bli mer miljövänligt. Och därför ska vi straffa den enskilde så då hör man bensinskatten igen så blir den högre. Sen när den blir högre igen så höjer man så man håller på så här hela tiden bara för att man ska kunna skaffa mer pengar ju till eh, regionskassan och stadskassan och så samtidigt. Så att med, med det som du säger, det är ju löjligt. I Lund ska man nu höja återigen eh, busstrafik alltså där inne och det kommer att kosta 17 kronor de vill, och de vill höja det till 20 kronor egentligen. Men vem ska ta då eh, betala 20 spänn för att åka en, en booster Och då? Då, då är det sjuktigt att folk hellre tar ju och kör med bil istället ja visst alltså, men eh, framförallt så måste man ju bygga upp bygga ut kommunikationer det kan inte vara så alltså, att det eh, att inte går att så på alla ställen Det var det rätt så ironiskt där hos de politikerna man undersökte för de hade inte, alltså, de hade noll koll på hur kommunikationen gick det var en som påstod att han behövde och tåg 30 mil om för att han skulle komma till möte i Börjstad han bodde visst i Dägeberga. Han påstod han fick åka först i Hässlholm och sen till Malmö och sen till Öysta. Men det visade sig att det gick faktiskt en expressbuss mellan Krivmanstad och Öysta så han kunde hoppa på den i Dägeberga. Det var fyra milen. Han behövde åka buss och det tog mindre än en timme att åka den Resan. Men han valde ändå att köra bil. Så de har ju, alltså trots att de sitter och fattar beslut om hur om andra människor ska åka och sånt för att komma till jobbet. Så har man alltså ingen koll på hur det är. Och det beror naturligtvis på allt det som vi ofta har tagit upp här. Det är en som präglar alla politiker oavsett varifrån de kommer. och Om de är oppositionen eller de är eller de, de styrande. Det, det skiftar ju från, från gång till gång. Men de är i stort sett ändå överens om att allting som ska kan drivas privat ska drivas privat. Och då har man alltså 50 till olika aktörer som ska försöka få ihop det till ett mönster. Då är det ingen som vet hur det fungerar för det vanliga folket. Alltså det, det fungerar ju, det är ungefär som i Malmö, ska man bara till centrum och, och rakt ut någonstans så fungerar det. Men är, är det är ju när man bor vid sidan om, det är ju de som man behöver ha kollektivtrafiken i synnerhet. Det är då dem skulle ju täcka upp alla sådana smådelar av, av de olika samhällena, både båda och i Malmö och i Lund det, där kommer man alltså ingen vart och det känner de inte till politikerna som sitter och beslutar då och har fria kort för att åka på framförallt det, att de har fria kort det betalar skattebetalarna till dem och sen dessutom så har de fräckheten att få ett för att de kör bil till sina möten. Men desto mer privatisering desto mer vill man ju gör man ju också så att man lägger ner olånsamma eh, linjer så man försöker ju spara in på det viset genom att man drar in de här eh, olika som ligger på ett områden som kanske inte syns i eller där bor i ett villaområde, kanske där bovisar sig tar man bort det så syns det inte så för mycket men det, det, det visar sig att eh, det, det är så överallt där vad man har ju privata linjer så det är ju inte konstigt att man får sämre och sämre täckning och, så, och det ligger ju i det att man, man gör ju en form av upphandling också ja, att man ska på något sätt alltså vi säger landstinget betyder kostar 100 miljoner för att täcka det här området så går de in och så säger de 90 miljoner ja men Alltså de måste ju också gå med, de springer inte omkring och gör det för att de tycker det är trevligt med kollektivtrafik eh, utan de gör det ju för att de ska ha någon form av vinst också. Så det innebär ju att man måste sparka folk, sparkar man folk så innebär det också sen i sin tur att de som finns blir överarbetade men man måste ju dra in linjer på något sätt. Så det där med att man ska lägga ut saker på entreprenad eller privatisera, det blir aldrig billigare, det har aldrig blivit billigare eller göra på det viset. Nej. Och, och det finns egentligen inga olönsamma linjer i i den bemärkelsen. Naturligtvis, om man kör en buss på linjer där som är upp till EU-passagerare och kör då en buss som rummar 75-80 passagerare, då är det naturligtvis, eh, alltså. Det är ju inte själva linjen som därför är olänsam utan det betyder bara alltså att de inte ens en kan anpassa sig till verkligheten de har ingen hum om att förstå verkligheten för då kan man naturligtvis köra med mindre bussar på de linjerna och det innebär ju ändå alltså att bussen skulle vara belagd under, den, under de resorna så, så visst finns det... Finns det, visst finns det många möjligheter att ge oss en eh, bättre kollektivtrafik. Vi ska prata lite mer om sen bemanningsreglerna och sånt, men först eh, tar vi lite musik. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Vi har eh, pratat lite om arbetslösheten och lite om kollektivtrafiken också. Vi ska fortsätta att prata om egentligen eh, fackliga frågor eller om eh, arbetsmarknaden. Därför att det har visat sig nu också att... Eh, vi ser på den strejken uppe vid spritbolagets slagor i Stockholm. Där gick man ut i en strejk därför att spritbolaget ville då sparka de lagerarbetarna som fanns där. Och sen skulle de hyras in. En del av dem, de man ville ha, skulle höjas in via ett bemanningsföretag. Och det accepterade naturligtvis inte arbetarna där uppe, utan de gick ut i en så kallad vild strejk. Den var inte särskilt vild, de bara gick från jobbet. Så att man kallar det vilda strejk, och det är ju naturligtvis för att det ska ges en sämre klang. Men det var en strejk därför att arbetsköparna, i det här fall, fallet, det statliga vin- som ville alltså sparka folk... Och det har blivit väldigt eh, populärt nu bland arbetshjälparna. Man har efter två domar i den så kallade Arbetsdomstolen som ska vara en... Eh, partsammansatt och en eh, lika, vad är det man kallar det partsammansatt och den ska vara neutral domstol som ska döma mellan arbetsköpare och arbetare. Nu har alltså den fackliga rörelsen eller arbetarrörelsen fått två domar mot sig som, som ger arbetsköparna rättigheter att eh, att, eh, att sparka folk och sen eh, kunna ta in dem via eh, bemanningsföretag. Alltså de säger det att arbetsbristen kan ändå uppstå. Va? Men eh, och, och därför är det för de lov att sparka folk. Och sen när de har toppat så kan har de rätt att bestämma vilka de tar in eh, först via ett bemanningsföretag. Men laus lagen om anställningsskydd den säger ju egentligen någonting helt annat den säger ju alltså att om man har blivit sparkad och begär att få förtur så ska man ha förtur när, när arbetsköparen anställer någon men det gör han ju inte om man anlitar ett bemanningsföretag då anställer arbetsköparen utan då höjer han in via ett be bemanningsföretag och det har blivit ett väldigt stort problem nu många alltså har fått så lösa anställningsvillkor Då via olika bemanningsföretag det är många som nu är anställda av bevarningsföretag och hörs ut. Och följden är ju naturligtvis ställt sig det är en mycket instabilare anställningsförhållande. Man kan sparkas eh, i princip ganska snabbt. Jag tror inte det tar särskilt lång tid. Nu är det förhoppningsvis så att vi har en kamrat med oss från, från Iran som vi är skulle det är ta upp frågan om vad som händer i Iran det och vi och, nej det var inte den utan då fortsätter jag prata om eh, Laos och det gör ju naturligtvis äh, kan, kan du göra mig en kan du ringa efter klockan sex ja okej okay. ja, det var inget som berörde okay. radioprogrammet nej. Okej okay. Hon är efter sex Hon är tjugo ah. Ah. Du menar efter Efter klockan sju Okej okay. Men det lades äh, anställdsskyddslagen och det med bemanningsföretagen det har blivit alltså en väldigt äh, skapat kaos för många och även i, i naturligtvis i den kommande avtalsrörelsen eller ej i avtalsrörelsen det är ett problem som i och med kapitalets kris har den växt naturligtvis och där finns ju många som angriper det, i synnerhet alltså högerreaktionen tycker alltså att de vill på det här viset visa att eh, Laos är en omodern och förlegat lag. Det betyder, det, det visar inte det här alls att det är. Utan den visar hur nödvändigt det är att arbetarna skyddar sig mot arbetsköparnas envälde. För gör man inte det så skulle de kunna sparka alla till exempel fackliga företrädare. Alla som vill ta kamp för bättre arbetsförhållande. Alla som en par för att viska förbål av våra fakta Rättigheter som kämpar för högre löner och bättre arbetsmiljö och allting. De är naturligtvis obekväma för arbetshjälparna och de skulle kvickt som fanken sparkas om man skrota det här lås. Lås har arbetarrålsen vunnit i hårt kamp mot arbetshjälparna. Det är ett resultat av den klasskamp som råder i Sverige har tvingat arbetshjälparna att ta hänsyn till arbetarnas berättigade krav vårt parti, Sveriges kommunistiska parti har ju alltid varit mot de här bemanningsföretag, vi var ju väldigt starka motståndare till när EU eh, tecknade kollektivavtal med dem, nu, nu är det lite löjligt att EU går omkring och säger att de är väldigt oroade och den utvecklingen som man har sett jag menar, om vi kan förstå den utvecklingen för 15 år sedan så ska ingen komma och säga att EU eh, själv inte kan förstå att det, ska, det, det kommer leda till det här vi har hela tiden ju sagt ju att det, det är rollen som bemanningsföretag företagen har ju, är just att ta sönder liksom alla de rättigheterna som arbetarklassen har eh, kämpat ihop med sig. Att man sen eh, på något sätt eh, blir rörade nu tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. Eh, att man försöker eh, på något sätt komma undan. Det, det, för mig låter det som att man försöker komma undan det ansvaret man hade just när man tecknade ett kollektivavtal just med bemanningsföretagen. Mm. Alltså, det finns egentligen ingen som helst motivation för att ha bemanningsföretag. Det hade man det inte ändå inte tidigare, för då kallades det egentligen olaglig arbetsförmedling. Då fanns det en arbetsförmedling, och det, det är ju naturligtvis riktigt att, att alla arbetet förmedlas, alltså via en arbetsförmedling, som gör att den då är tillgänglig för alla arbetssökande. Hur kan man då upprätta kräddfiler till jobb eller på något annat vis. Man kan börja avgiftsbelägga alltså rätten att uh, få ett jobb. Alltså rätten att ha ett jobb är en mänsklig rättighet. Och då är det ju naturligt att samhället uh, håller sådana redskap till, till förfogande så att man har möjlighet att söka för reda på vilka lediga jobb som finns men det har blivit en profitabel bransch vi ser nu hur Arbetsförmedlingen egentligen eller arms, släpper in olika former och aktörer för att de ska uh, kunna ta hand om de olika de olika uh, aktörerna de ska då fixa jobb till dem. För det får de då betalt. Alltså, de flyttar över pengar från den offentliga sektorn till eh, staten. Nu har vi en eh, iransk kamrat med oss. Ska vi spela musik först? eller Vi ska... Vi spelar... Och så kommer vi in på Iran efter det. Sen kommer vi till att fortsätta vårt tema. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor Jan och nu är det så att vi tänkte ta upp situationen i Iran lite. Det har ju varit mycket på tapeten de senaste veckorna kan man säga, i fallet fall sedan den 12 juni. Då valet, valresultatet av presidentvalet offentliggjordes nere i Iran. Vi har en kamrat med oss från Iran som känner bra till situationen och vad som händer där. Vi hade tänkt att han skulle få lov att informera er, men han får först själv presentera sig. Välkommen. Ja, tack. Uh, hej. Hallå. Hallå, hallå. Hallå. Mm. Hör du mig? Ja. Hallå. Ja. ja, vi hör dig. Ja, Hej. Hey. Hej, uh, mitt namn är Sharoki, jag är uh, medlem i Irans och jag representerar partiet i södra Sverige. Uh, jag ville bara ge er lite, lite information om situationen i Iran. Uh, jag vet att uh, nästan alla har sett och hört och läst om situationen i Iran, om uh, de blodiga demonstrationerna som har hänt. Och uh, Jag ville bara ge lite bild av bakgrunden på det hela. Så man får en bättre eh, förståelse på vad som pågår och vad som kommer att hända. Eh, jag antar att eh, det är många som har frågor angående situationen och eh, ni själv också. Så om det är någon fråga då ja, hoppa in och <går> eh, fråga. Eh, är det något specifikt som ni har som eh, första fråga eller, eller ska jag bara fortsätta? Alltså, vi, vi, kan, vi kan börja berätta lite just om med den här bakgrunden om att när man väl fick reda på att eh, det hade förekommit en del valfusk Hur, hur, mm. hur vad hände då? Och hur organiserade man upp de här demonstrationerna och Okej. Okay. Det, det som, som ni vet, eh, när det, var, när det här valet påborgare. Först, det fanns sådana här undersökningar innan valet och där det var tydliga tecken på att reformistkandidaten kandidaten Herr Mosevi, hade en förutsprång, en stor förutsprång för, för, för den här sittande presidenten Mr Harry Ahmadinejad kallades Baserat på de här undersökningarna och baserat på det faktat att det var nästan en oskriven överenskommelse mellan reformisterna och den folkliga som finns i landet. Det var liksom 100 klar att det är reformisternas kandidat som kommer vinna valet. Det är så att när valet äh, görs i Iran, först resultatet kommer efter äh, ett par dagar och så från äh, valkommissionen. Sen ska den... Äh, äh, liksom, det finns något som heter... Äh, Guardian Council, eller jag vet jag inte. Det jag väktarrådet. Ja, väktarrådet. Väktarrådet mm. har tio dagar på sig för att skriva under att, det här, att godkänna valet. Sen ska den heliga eller andliga äh, ledaren i Rom, ska skriva under och, och då är det slut. Då är hela valprocessen godkänd. Men det var så att när valet gjordes, dagen efter kom meddelande till reformistrepresentanterna äh, att Arvon äh, vi att han har vunnit. Och då med det på pappret så gick han till andliga ledaren och den andliga ledaren sa okej, okay, då får vi vänta ett par dagar tills det här hela är liksom, räkningen är liksom i slut och sånt. Och dagen efter... Anliga ledaren kommer ut och eh, tackar folket för att eh, de har deltagit i själva eh, valet. Och sen förklarar det andra killen, Amatitishad, som vinnare av valet. Lagligt sett det är först den kommissionen som ska berätta hur många var deltagande och vem som har fått så mycket och så mycket och sen ska komma rektarråden och tio, under tio dagar Liksom, uh, gå igenom det hela och sen presentera denna till den andra ledaren. Men han gick förbi den här processen. Och det var bara för en... Uh, det hade bara en uh, enda anledning. Och det var att han ville ha Ahmadinejad som president. Den konservativa kraften i Iran med i spetsen Växjärnrådet och någonting som heter uh, hoppen, uh, ja och och de har redan bestämt sig Eller hade redan bestämt sig Och de tror att Genom att den andliga ledaren Den som har högsta makten i Iran Att han kommer ut och säger att Ahmadiyya har vunnit Då är det kört, då är det slut Det är ingen annan som kommer att säga nej till det här Det var det som hände förra gången i förra valet, Och då var det också valfusk Men Uh, ja med hjälp av kameran uh, i det hela uh, tog slut liksom, uh, snabbt. Det som uh, de här konservativa krafterna hade inte tänkt på att, att det har det som finns i landet under de senaste fyra åren under Amariners uh, tid har fått så mycket stryk har fått så mycket uh, har fått kämpa så hårt för att, för att uh, liksom komma igång. Det var så mycket motstånd från den här regeringen. Och sen situationen i Iran, allmän situation när det gäller folkets köpkraft, arbetsvillkor. Alla de här har försämrat radikalt. Och det hela under namnet att vi kämpar mot imperialismen och vi kämpar för att ha en egen atomkraft och sådana grejer. Mm. Alla de demokratiska lagarna som finns i Irans konstitution eh, som, eh, som var godkänd, som blev godkänd under det första året av själva eh, eh, efter revolutionen 1979. alla de här lagen har. Eh, de har kört över av den här regeringen så den missnöje inne i folket är mycket stort och i alla olika delar av folket oavsett om det är arbetarklassen om, om det är eh, lärare om det är eh, till och med liksom eh, sport, folk som är i fotbollslaget eller ja yeah. i alla olika liksom, nivåer och det som har hänt och eh, jag tror att Uh, Hameli och Hameli har inte räknat med att den här uh, ilskan i folket har gjort att de har bestämt sig de har kommit överens speciellt under de senaste två åren att samarbeta resultatet av det här samarbetet är det som vi ser i landet nu mm. de gör ett stor valfusk man kommer att få att sätta spiken i kistan. Och då folket ville inte vara med längre. Och det som har hänt är så här: jag måste bara ge ett, ett, en bättre bild av vad som finns i landet när det gäller krafterna som eh, motstår eh, högerfarengen. Vi har den folkrörelsen. I det ingår arbetarklassens eh, organisation, vår parti de andra vänsterpartierna som finns liksom i vänsterkanten sen har vi de gamla nationalistiska partierna och när jag säger nationalistiskt jag, jag menar med den eh, eh, goda sidan av nationalismen det som har med, med eh, ja, för vi hade en stor eh, historik angående eh, vår folks kamp mot Storbritanniens så och, och eh, USAs höghet i Iran. Och den här har gett upphov till, till sådana krafter i Iran. De är nation, national, nationalister. De samtidigt vill ha en eh, en fri Iran. En, ett land som eh, man kan eh, ja man kan eh, leva utan att känna sig för tryggt. De här krafterna som inte finns inne i regeringskretsarna, eh, de har kommit överens om att eh, någonting måste hända i det här landet. Sen har vi reformisterna som sitter inne i kretsarna runt omkring eh, själva eh, regeringen och hela eh, ja, apparaten reformisterna vi har de högerreformeristerna Raffan är en av dem han eh, är efter han han är högerkant han är på högerkant men det som han vill ha han representerar den del av eh, liksom, eh, regeringen som vill ha lite mer frihet bara för att eh, Kapitalens rörelse ska inte begränsas. Sen har vi de där vänsterreformisterna som är fortfarande i, eh, runt omkring regeringen som var i Hatami's regering för eh, Ahmadinejad, president för Ahmadinejad. Och vi har de som eh, tillhör ingen av de här blockerna om, i mitten. Eh, under de fyra års av eh, Ahmadinejshavs eh, styre i, da, i direkt eh, order från eh, Khamenei De här reformisterna har fått stor stryk till och med själva Afshan Han har mm. förlorat mycket mak makt Han har fått eh, han har blivit anklagad för korruption och sånt Och han, familjer och vänner och sånt har eh, satt i fängelse till och med Eh, de vill använda den här ilskan som finns i landet och bland folket. För att ta makt i regeringen. Det är politik som, som Ratsanjari och till och med eh, Mosavi. Eller Karobi. Det är politik som de vill... Eh, ha i landet det är inte en vänsterpolitik det är en, äh, ja någonting mitt emellan en blandning men det som har fått folket att komma ut på gatan är det äh, dåliga konditioner i hela landet äh, När har vi börjat då Folk, eller bad folk för att komma ut på gatorna de hade inte förväntat sig att det kommer att komma två miljoner på gator och när den kom ut då var det redan för sent det är därför vi ser att uh, vi ser att uh, Johnny under de senaste två veckorna, han har inte sagt ett ord och han är inte säker att han kan ha kontroll över det här folket som är på gatan det är därför att och det är därför han vågar inte ge sitt stöd för det här. För han vet inte vad som kommer bli liksom, outcome, eller resultatet av de här demonstrationerna. Det påminner lite om eh, när de börjar regen har unnit här i, i, i Sverige och så och man ska skonade åklasen så var det väldigt stora protester runt om i Sverige. Och eh, man gick omkring då, så, då försökte ju socialdemokraterna strypa mm. ju det där direkt genom att så här, rösta på oss och gå hem. De, man vill ju inte ha någon form av att det skulle bli någon proteströrelse alltså, som kanske senare hade, man hade tappat lite kontroll över. Precis. Det är, är... är undrar mest av det är ju det här med militären. Hur ställer sig militären? Finns det en spricka in, inom militären som... Eh, kan stödja de här folkrörelserna? När det gäller militärkraften, vi har tre grenar, i Iran. En som är själva armén. Som hölls utanför politiken. Sen har vi den som heter revolutionärgarden eller gardisterna där. Den här är den största eh, militärkraften som finns på gatorna. Som finns överallt. Uh, den här kraften är också på stort sätt blandad i all ekonomiska aktivitet som finns i landet. Under tiden som Ahmadinejad har fått makten, den här uh, militära apparaten, den har blivit en stor ekonomisk uh, apparat. Alla de här uh, kontrakterna angående olja och gas som görs i Iran. Nästan 70 procent av dem nu körs av den här militära apparaten. Den är kontrollerad av den här militära apparaten. Jag bara rastade någonting som var mycket intressant. Som, som ni vet är, vi, vi har vi en stor anti-amerikansk attityd från regeringssidan och från den här revolutionära garden. Men samtidigt alla de här kontrakterna som den här revolutionära garden är inblandade i angående gasolja i södra Iran och i centrala Iran. De är just med hjälp av den här organisationen och amerikanska företag i Sydkorea. Mm -hmm. Så det här är lite liksom Halliburton och sånt, de, för de, de kan inte ha direkt kontrakt med Iran. Så de går igenom sydkoreanska företag. Det har varit länge under eh, kriget, under eh, ja, första åren i under revolutiontiden och sånt. Och det har blivit liksom en, en, ja, en tradition. Så den här militära makten, den är kontrollerad av Stora Italien. Eh, de eh, som styr den här militära makten, de eh, hög uppsatta liksom, ja, organerna, de vill ha armén på plats. De har tjänat mycket pengar under hans tid. Sen har vi de vanliga eh, revolutionära gardissarna. De vanliga folk som, som är i Gardan. De har, ingen, de, de, de har ingen makt när det gäller äh, besluttagandet. Sånt. Det har varit äh, ja, lite så här att visa delar av den här revolucionnaden gör så och så och kommer inte stå mot folket. Och så, men i helheten det är en annan del av militära praten som används för att slå folk. Och det är inte den här revolutionsskadan. Äh, eh, Det är någonting som heter äh, basige. Som en melis. Och sen har vi de där paramilitära för, liksom, krafterna, eller de som vi kallar så äh, de, de har de ba, bär ingen äh, uniform. Mm. Men de har samma befogenheter här de, de bär äh, Uh, kalla och varma. Uh, ja. kriv liksom och alla sådana här el, uh, batong och sånt. Och det är de som används på gatorna för att slå folk. Det. Ja ungefär 120 till 180. Och så här blivit bli uh, Dödat under de här demonstrationerna, och nästan alla av dem har blivit dödade av Basic eller av den här äh, äh, andra äh, okända liksom, äh, paramilitära förstås krafter som finns i landet. Och de är också styrda av direkt under äh, äh, Hamelinismakt. Så egentligen det är Hameni och hans krets som är ansvarig för det hela. Resten av grejerna, det är en de bara säger ja till vad han säger. Och de gör som han vill. Och det är inte frågan om att han bara vill att ha mest kraft för att han tjänar mer pengar, mer pengar och sånt. Nej, han representerar en en, en eh, eh, klass, i det här är en klassamhälle vi pratar om. Mm. Det är alltid är frågan om vilket klass står bakom vilka politiska krafter. Eh, Hamni och hans vänner de har kommit fram att det enda sättet som de kan behålla makten är att Uh, fortsätta och skapa någonting som ser ut som en kalifad. Kalifad, jag vet inte om, om jag använder rätt ord, men kalifadet är en, en, hel, en helig eller andlig ledare som samtidigt har politisk makt. Och den är absolut makt i landet. En kalifad, har jag att Det är liksom det som var i Turkiet på gamla tiderna. Mm. Eh, för att kunna göra det här de måste bli av med det här stora processen som finns i landet som en republik och det är att välja ett president så de vill bli av med prispresidenten som en som en eh, organ som någonting som folk har makt att välja För när det blev så med när folk valde Khatami eh, istället för det kandidat som Hammari var bakom. Då de, de förstod att okej, okay, det här systemet fungerar inte som vi vill. Mm. Så under Ahmadi tid de har eh, gett mer och mer politisk kraft till andra organer i själva liksom, hela styret, förutom själva presidenten. Och nu sista steget är att eh, presidenten kommer att säga okej, okay, jag är en eh, som. Liksom, ja, att det är ingenting som man ska välja längre. Det är någonting som, som blir. Um, vald av den andliga ledaren. Förstår ni vad, vad jag menar om det är något, mm. något som, Så det är ingen. Då vill att de vill kringgå folkets rättigheter. Mm. De vill inte ha en process där folk kan säga någonting och det i deras seelser kan vara någonting som är som en överraskning för det här eh, styret. De vill undvika det här. Det som, de har, som ni har sett under de senaste eller hört och last i att har varit helt tyst yeah. under de senaste två veckorna. Nu har han sagt någonting mot Obama att, att ja, han ska inte lägga sig i våra affärer och sånt och sånt. Men det är bara för att uh, uh, dåliga sig bakom den här anti-amperialistiska uh, liksom ja. En mm. ja, Ja, precis. Det är en fasad. Det, är en, eh, det har varit diskussioner även eh, inne i vänsterkrafterna eh, i hela världen att okej, okay, det här med am, anti mm. vad är det för något? Är Iran, Irans regering eller Ahmadinejad som går, säger så, så så så, är det här en anti antiamerialistisk kraft mm. eller inte? Mm. Först och främst måste vi titta på vad den här mannen eller den här regeringen som säger så vad den gör när det gäller ekonomin i själva landet. Mm. Sen måste vi titta närmare på hur den här beter sig i, i gentemot andra länder. Mm. Iran under kamer under 12 års eh, tiden har försökt liksom har gått med på alla villkor från USA för att komma in i det där eh, VTO mm. de har accepterat alla USAs politiska eh, önskemål när det gäller Afghanistan och Irak mm. de har kommit överens med USA när det gäller att eh, sätta press på för före detta uh, sovjetunionens stad uh, liksom, uh, ja, delar mm. i centrala Asien. Uh, och sen, när vi tittar närmare på ekonomin i Iran den är i stort sett fortfarande beroende av olja och det produktionen som finns i landet är fortfarande på stort sett uh, beroende av eh, kapitalet, av, av imperialismen varför det är tysk eller amerikansk eller japansk mm. samtidigt den här regeringen gör allt för att importera istället för att producera okej, okay. kan vi kalla den här politiken i helhet som en anti politik. När du slår ditt eget folk, när du äh, bara importerar och importerar ingen produktion, alla, för, alla stora fabriker som de, de går i konkurs eller stängs. Äh, när det finns ingen äh, politisk frihet i landet. När äh, folkminoritet har blivit slagen och i olika sätt har ingen politisk makt ingen uh, rättigheter när uh, i bakgrunden uh, allt körs i samarbete med imperialismen mm. Nej. Då, då kan vi inte säga att det här är en anti-amperialistisk uh, uh, liksom rörelse i Iran från regeringssida i alla fall B bara den som liksom att göra ekonomiska förbindelser med, via bulvaner i Sydkorea det visar ju närheten till imperialismens intresse och, och du berättar ju själv att Iran är ett klassamhälle naturligtvis representerar den regeringen äh, den den kapital, kapitalistklassen precis, och, och strävan att komma in i VTO jag menar VTO är ju egentligen en, en kapitalet eller imperialismens organisation för att uttvinga eh, de kapitalistiska och imperialistiska villkor på alla precis, länder precis precis när, när vi pratar om VTO och EMF ja då vet vi vem det vi pratar om Absolut. det här är Den, yeah. det, det finns ingen tvekan om det här att komma överens och göra vad som helst för att komma i de här organisationerna mm. det här är det här är inte anti mm. liksom äh, beteende nice. jag, jag, okej, okay, vissa länder försöker att komma in i VTO för att kunna sälja sina produkter i andra länder som är inne i VTO. Men, titta på Iran. Mm. Den största produktionen av Iran 85% är olja och gas. Mm. Vi har ingen annan produktion. Mm. Vad är det som vi försöker komma inne och sälja till andra VTO-länder? Mm. Olja och gas, det, det gör vi Ja. Yeah. Billigt man behöver inte vara med i VTU ju alla vill ändå göra vad det Så det, det är inte det här. Det, det är precis som här, um, ja, alltså, om, om liksom vad, vad vi har problem här med NATO. Yeah. Varför vill vi komma in i NATO? Varför Sverige vill komma in Kapitalets förbindelser med Iran ser mycket ut som de gjorde alltså för då 67 år sedan. Kapitalets förbindelser med Adolf Hitler och i tyskland Dölde på olika sätt. Man, var, man är väldigt uh, nedladd av att göra affärer med dem, trots att man i verbalt fördömer dem. Men Hållande. samtidigt S samtidigt så vill man tuma ett göra affärer och business big business i sådoförkapsc exempel yeah. exakt likadan man okay. har en handelsblockad men man gör affär genom bolvanor istället. Det är ju inget nytt egentligen. Men, men vad tror du om tiden, eh, vi, vi slutar senare, vad tror du framöver alltså jag har läst lite olika grejer om de, de säger, många en del tror att det är en fortsättning på den folkliga revolutionen som råder om 1979 som har utbrytet alltså att, att det gamla alltså de nu som har låtit sig motas och korrumperas och att makten Alltså att de, de vet om att, de, att folket nu är så förbannade så att det är en fortsättning och den revolutionen. en Ja, det, den här, den här, man måste tänka på när det gäller att man pratar om revolution, man pratar om imperialism. De här koncepterna de har en bakgrund. Man kan inte bara säga imperialism och, men är något annat. Det finns en bakgrund. När man ser att revolution, det har en definition för revolution. Revolution händer i ett viss punkt där de som har makten eller hade makten mm. kan inte styra längre och de som var uh, styrda de vill inte styra, bli styrda längre Nej, den här balansen den, eh, den bryts Yeah. Då kommer folk på gatan, då blir det en revolution på det här sättet, det kan vara en eh, bevappnad revolution, det kan vara en demonstration och bara eh, strejk och sånt, mm. men det, det eh, eh, blocket eller det här eh, eh, klasset som hade styret, den tappar det här styret, den elimineras från politiskt sett från makten. Det som hände i Iran 1979, vi fick en, vi hade en politisk revolution, men politisk revolution den dör om ekonomisk revolution liksom, eh, for, eh, inte fortsätter. Mm. Och det är det som hände i Iran. Mm. Men eh, i och med att vår tid håller på att ta slut nu ja. så... Men vi tackar så mycket och vi hoppas att eh, de som lyssnar för oss har fått lite mer eh, kött på benen just när det gäller eh, Irans situation. Mm. Men vi tackar för oss. Tack, tack för att Jag vill bara ber att om det finns demonstration för att solidaritet med Irans folk, var med. Och det är ja. jätteviktigt i den här situationen. Ja. Mm. Det ska vi uppmåna alla folk. Ja, tack. Tack. Tack hej. Hej. Ja, med dig så sa vi tack och en fortsatt trevlig helg. Kan jag spela med mig? Framåt kamrater, vi månar, Vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi månar, Vår röda fana, som segen ger Röda fanan ska mot seger gå